«Алах вогніві!» Джеміль Абдулаєв обмахувався сьогоднішнім маяком комуни і давав лад на кухні ластівчиного гнізда. «Хто в нас сьогодні?» «Москвичі майже всі відпочивають в Хараксі. Вони вже були в нас, тільки не на вечері!» – защебетала офіціантка Люся. «Всі наші на місці?» «Ні! Ви ж відпустили Нікітіна і Крамаренко!» Ах, так. Ну, доведеться тобі підсобити. Виглянув на терасу, що нависала над морем. Там повно відпочивальників, жодного вільного столика. І в залі теж. Сказано, бархатний сезон. Пролетарі в цей шикарний ресторан не ходять. Його завсідники лише непмани з непманшами і керівні товариші зі своїми товаришками. Тут, щоправда, не розбереш, хто з них хто. Одні, як видно, обшиваються в мезон де люкс, інші – за останніми номерами іскусства моди. Також на мадам-товаришка пахне льоріган-коті, і на шиї красується разок перлів – справжніх чи штучних. А всі містери-товариші – в штанцях анфорт і штеблетах джиммі. Джаміль працює метрдотелем у цім ресторані ще з царських часів. Набачився різного. Бенкетували їх благородія. Усе за французьким меню і паризькими манерами. Потім заїдала кінськими драглями невистайону брагу революційна матросня. Потім ці. Але ці не дотягують до колишніх благородій, як би не приндилися. Скільки бути Непманом новими хазяями життя? Чує серце недовго. Проте й ці смітять грошима, лишають добрі чайові – а він з офіціантами, особливо під кінець бенкетів, ще й свого не упустить. Чогось не докладено в тарілки, щось в рахунках дописано. Джеміль, вас до телефону! Гукнула Люся. На проводі, взяв трубку Джеміль. А, Гузель, ну я ж тільки наздому. Дорогий, я тебе дуже прошу. — Ти сьогодні не затримуйся. Тут Селім Ага читає Коран. — А скільки селищ ми знищили, і настигла їх наша кара вночі. Селім Ага каже, що Аллах не пересертився. — Гузель. дядько Селім нехай собі читає Коран. Але я не маю часу на розмови. Заспокойся і лягай спати. Джеміль повісив трубку і пішов поміж столиків. — Котлети Марі Луїс. Компадур, перепілка по генуезьки, моден Крюшон, абрау Дюрсо», масандра з головного масандрівського підвалу. Він збирав замовлення і, мимоволі чув обривки розмови за столиками. Сьогодні ми загоряли на чокурлацькому пляжі, вирішили попірнати, аж раптом страшенний гус, глибини це жах, вискочили з води чим то ж звідси. Що ж то таке? Кажуть, пополудні бачили з Аюдагу, далеко біля Обрію, велику білу смугу. Ніколи раніше такого не бувало. Чи вам це не здається дивним? Ми квартируємо в Дерекої. Наш хазяїн і сусідські чоловіки ходили нині рибалити в море, та раптом море запінилось, зашипіло, і це при повному штилі. Вони перелякались, їх очі до берега. Що то могло бути? Що сьогодні незвичайний штиль, це правда. Ну, просто жодного повіву, хоч би й легенького, навіть тут, над самісіньким морем. Оркестр заграв було Чарльстон, але музика не пробилась крізь щільну завісу безгоміння, що панувало вдовкіллі. Ніхто не вийшов танцювати, тож покинули на півноти щось більше не гралось. Джеміль, пас до телефону! На проводі. Гузель, ну що знову? В мене робота. Дорогий, мені страшно. Е, спершу е, собаки чомусь тулились мені до ніг, потім зірвалися і побігли, збились в таку величезну зграю з кількох вулиць в Гаспри і виють, виють. І корови мечать, а їсти не хочуть. І коні, і осли, весь скотний двір кричать на всі голоси і рвуться. Коханий, не затримуйся. Селімага читає Коран і каже, «Гузель, дай мені спокій з твоїми фантазіями і з дядьком Селімом і з його Кораном. У мене повно роботи!» І повісив трубку. За ту хвильку, що він говорив із дружиною, щось змінилося на терасі і у залі. Ніхто не їв, не пив, багато хто встав і дивився на захід сонця. Оранжево брунатне світило було десь наче запеленою туманом, але відкидало на гладь моря дивно-яскравий, жахкий оцвіт. – Олексій, мені страшно! – тулилась якась панночка до кавалера. – Облишки ці у нього. це ж так романтично. Джеміль наливав вино в бокали, аж раптом вони дрібно-дрібно задзвоніли, а блюда затряслись. Дами з кавалерами переглянулося. І заціпеніло мовчали. Столики рухнулися знову, дужче, і один келих впав на скатертину і пролився. «Що це?» – тихо видихнув хтось. «О, на сьогодні, здається, досить, більше не наливай!» – з удаваною веселістю озвався інший. Далеко, з Гаспри, долинули звуки полунощниці з Преображенської церкви. І заклик Медзина. З мечеті Пророка Іси. Оркестранти. гукнув Джиміль. Ті знов спробували кілька нот через тону і раптом спинились. Посеред танцмайданчика, десь із пітьми вигулькнув якийсь обірванець. Невірні, Аллах вогніві, рече Всевишній, а скільки селищ ми знищили, і настигла їх наша кара вночі. А коли застала їх наша кара, вони тільки зойкнули, а вже ж ми були нечистивцями. «Геть, геть звідси, клятий!» – загукав Джеміль, опізнавши місцевого дурника. «Геть!» – із тусанами його. «Геть, геть!» – загукала вся публіка й повалила з ластівчиного гнізда слідом за Джемілем і Юродовим. Твердь затряслась, заколивалась. Зарвіло море, стовпи вогню вихопилися з посеред моря, посунулася в море тераса і покрівля ресторану обрушилась на спустілі столи.